השאלה האם שומעים אותי כאן או לא שומעים אותי כאן, מסתבר שיש פה איזושהי תקלה, כי גם אתה... אה... כן, טוב, אנחנו עכשיו ננסה לשמוע משהו, ואם אנחנו לא נצליח, אז אנחנו נזמן לפה שוב את הטכנאי שלנו, דותן. <עוד> <עוד> ו... אחרי תקלה ראשונה, אנחנו מצפים לעוד שתי תקלות, כי אתם יודעים, כל דבר טוב מגיע בשלשות. בשלשות, כן. אבל, אז התגברנו על תקלה ראשונה, אני מתאר לעצמי שהתקלה השנייה תגיע מתישהו בשתיים ורבע, זה השלישית האחרונה ברבע לשלוש, אבל ככה אנחנו נדע שאנחנו עומדים בכללים. ואם... אם בכל זאת שרדנו את התקלה הראשונה, אנחנו הולכים לצאת לדרך בצחוק בשתיים. רדיו קסם 106. כן, אתם מכירים, רדיו קסם 106. אהרון מורג, אמירה מורג, דותן ביבי הטכנאי. וכאן יורם גאון, שר על גשר אלנבי. What are their capabilities and what the chorus Of the different держits of the collide. DRUF MAN IN DETECTS preach the chorus tour Recently there was the chorus in fast, inigious, Sua's'oti, very crude. ع متخر بينسييةيدية ال أيةشر شين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 Abadallah Effendi He came from Mecca The King of the Lord That is in <imitation> the land of Egypt Abadallah went to the land of Egypt Abadallah to Kuwait He will still be reproduced And to be loved The church is not a place In the thousand times They come and go And they come from the land The church is in my church The church is in my church The church is in my church מה אלה היריעות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמקות? גשר בילים, גשר גשר, בין גדותיים ירוקות. אך מה אלה היריעות ומה הפשר של השוחות העמקות? עכשיו, הקליפ הזה כמובן הוא אחד מהראשונים שנעשו ב... טלוויזיה הישראלית, בערוץ הראשון. רק שאז לא קראו לזה קליפ. אז, לא, אז קראו לזה סרטון, כן. ויהורם אה, גאון מופיע שם בשלל אה, תחפושות, בעיקר של אה, ערבים. אוקיי. אני לא זוכרת את זה, אז כנראה שהייתי מאוד מאוד קטנה או שלא הייתי בכלל. לא, זה מ-69, זה בסדר, את היית ב-69. כן, היית, היית, היית, היית קטנה. היית. שנגיד, כמה, בת כמה היית, או שניתן לדמיון לעבוד? אבל היית, היית. הייתי. היית, היית, כן. אני אגיד לך מי עוד היה. מי עוד היה? מי עוד היה. אה, מה קורה למיקרופון הזה? טוב, קטן. לא, לז... לא לזוז, לא לזוז מיקרופון. הנה, נכשלת עייפות הקלום מספור 2. כן, אבל זה מוקדם, זה רק 2 ו דקות. <את ו... אתה רואה, אה? אתה קצת פספסת בזמנים. לדעתי המיקרופון הזה פשוט בדרכו לסיים את הקריירה שלו. אני מקווה שזה לא יקרה פה, ב... מקסימום יש בש... פה מיקרופונים. בשידור החי, כן? הנה, <laughs> כל הזמן אני מאבד את, ה... את... את הסאונד. מצד שני, יכול להיות שזה, שזה רק ב... באוזניות שלי, אז אני לא יודע. בכל אופן, אז מי עוד היה? מי עוד היה? מי שכתב את השיר. מי? ירון לונדון. ירון לונדון, שמחר הוא יהיה בן... מזל טוב. בטח, ואנחנו במהלך התוכנית נשמיע מתה, ממש מתה על חשבון, כן. כן. כשירון לונדון, כן. כן. אוקיי. אין לי איזה שנה? אתה רואה שאתה יודע? תשים עוד ירון לונדון, למה לא? יש לו משהו קצת יותר עליז? זה טוב. הראשים. Vai-sentir b dyei folos Seulidi simon emplos Poncho En yoplar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 כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות. דוקטור בין שמונה לאחת, שלום. בכל <laughs> המצרים, <laughs> נשמור <laughs> על הצרים. <laughs>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 מצעד הפזמונים. א-לזקפין מוד אכסלי, תשמעי. המספר שחיית הוחלף במספר חדש. נא עיין במדריך הישן. תודה רבה. הלא דבר. המספר שחיית הוחלף במספר חדש. תודה, תודה. הלא דבר. המספר שחיית הוחלף במספר חדש. שמעתי. נא עיין במדריך הישן. תודה רבה. הלא דבר. המספר שחיינת, הוחלט במספר חדש. אני שמעתי אותך כבר פעם. בסדר, אני שמעתי, תודה רבה. הלא דבר, המספר שחיינת, הוחלט במספר חדש. עיינתי! וואלכ, עיינתי, בסדר, תודה רבה. הלא דבר. המספר שחייקת הוחלף במספר חדש. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ככה שיגו אותו, טוב, וזה מה שבסוף היה. בימים שהיה אסימון והיה מדריך טלפונים שהיה כן. בעובי של חצי פיל. עכשיו, למה אה, יש שם שקלין ומרסי ועוד פעם תיכנסי? זה הפרנקופיליות של ירון לונדון. הוא היה בסוף שנות ה-60 גם כתב רשות השידור בצרפת. יפה. כן. Uh, עכשיו, מיום מי, uh, הולדת שיהיה. כן. ליום הולדת שהיה. במי? אתמול. לילית נגר, בת uh, 85. יפה גם לא, מזל טוב. אז uh, את זוכרת שלילית נגר זכתה... בפסטיבל הזמר המזרחי הראשון. לא זכרתי. היא לא הופיעה באיזושהי סדרה בטלוויזיה? עדל וסמירה, בליוק. עוד מעט נדבר על זה. אז... זה השיר euh... שאיתו היא המלאך הטוב יופיע. אה, זוכרת את השיר. הנה היא איזה יופי. בהחלט. עכשיו, זה כל כך יפה, שאנחנו חייבים עוד להתנגע אחד. היא יוצאה אלבום, היא שרה הרבה? גם היא זוכרת אותה בעיקר כשחקנית. טוב, כי, כי כשהיא הייתה זמרת מאוד פופולרית, את, את עוד, עוד לא היית בתכנון. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והייתה זמרת מאוד פופולרית, היו לה לעיתים, כמו אל תיקח הכל ללב. היא סופרת את השיר הזה. לימון לימונרו, ועוד כל מיני דברים uh, נחמדים. בפסטיבל הזמר הראשון, בשישים או שישים ואחד, היא גם שרה שיר עם ג'ו אמר, והגיעה למקום השלישי, אני חושב. נשאל את uh, המומחה, אבל לא עכשיו. כן. עכשיו, את זוכרת אותה כשחקנית, כי כשהטלוויזיה הערבית במסגרת... הטלוויזיה הכללית הוקמה. אז קודם כל הייתה לה תוכנית אירוע, לא תוכנית אירוע, הייתה לה תוכנית שבה היו גם פינות לעקרת לה, הבית, ובישול, ועניינים, זוכרת, היו כאלה דברים. ואחר כך הייתה לה סדרה עם ז'ק כהן. את זה אני זוכרת. שנקראה עדל וסמירה. את זה אני זוכרת. כן, וזה היה כל כך פופולרי, כן. גם כמובן לצופים... ישראלים, יהודים. יהודים כן. כן. שז'ק כהן ו... עדל וסמיר, המשיכו ועשו מופע בימתי. לא בדיוק מבוסס על עדל וסמיר, אבל גם כנראה. כן, יפה. Yes. עכשיו, יש עוד קשר ביניהם. לילית נגר אמנם נולדה בארץ, אבל כשהיא הייתה ילדה קטנה, ההורים שלה עברו למצרים. ורק ב-1950, כשהיא הייתה כבר בת 15, הם חזרו לארץ. וז'ק כהן נולד במצרים ועלה משמה, אז היה לשניהם את ה... הערבית המצרית, שכנראה כן. היא די עסיסית. אז הנה, מתוך המופע של לילית נגר וז'אק כהן, או מתוך איזשהו פסטיבל מזרחי, אני לא יכול להיות בטוח לגבי זה, זה שיר שנקרא על טעם ועל ריח. כל מה שקרה, ומה שעוד יקרה, אחת יעלו כל ش ش ش اللييا שוב ושוב כל פעם, בכל עניין של דם, הפושע כה ויפה הראש דמקם. הכר מואב זקן, שקישקה הוא כואב, ובנו בבתינו, בזכוק רק מתלהב, הדור מאוד לדיוק. Then Point of time chillin' Kicking 동��os איזה יופי. כמו שהם אומרים, על טעם ועל ריח. אפשר להתווכח, אבל באמת, רק להתווכח. בלי מכות. בדיוק. ובלי הורים. ובלי הורים. ובלי אה, בכלל. אה, בואי נספר לך סיפור. יאללה. טוב, ב-1983, לבילי ג'ואל היה להיט גדול, שנקרא אפטאון גר. אחלה שיר, נורא אהבתי אותו. ובקליפ הופיע כריסטי ברינקלי. איזה חתיכה. שהיא הייתה חברה שלו. והייתה אחת הדוגמנות המצליחות של אותה תקופה. אחר כך הייתה גם אשתו. יפה להם. אה, זה אלאית גדול, הגיע בבריטניה למקום הראשון, מארצות הברית מקום שני, אבל זה גם טוב. אחרי זה, ב-2001, ווסט לייף עשו קאבר לשיר הזה. עשו את זה מדהים. אבל הם החליטו לא לקחת את אה, קריסטי ברינקלי. עם כל הסתם. הכבוד, הם לקחו סופר מודל אחרת, גדולה. שקוראים לה קלודיה שיפר. ואתה זוכר שהם שרוצים גם בארץ, ראינו אותם בהופעה. ולמה אני מזכיר את קלודיה שיפר? ובארץ דוגמנית אחרת עשתה את זה, נדמה לי... לא זוכרת מי. מי מלי... מנורו ורג'יל? אני לא בטוחה. גם אני לא. אבל למה... זה היה סבבה לגמרי. אם את אומרת. אני לא זוכר, אבל אם את אומרת. למה אנחנו מזכירים את קלודיה שיפר עכשיו? כי היא חתיכה. בסדר, אבל זאת לא סיבה להזכיר אותה דווקא עכשיו. אז כי, למה? כי... <laughs> כי השנים עוברות. כן. Okay. ובעוד יומיים, קלודיה שיפר, בת חמישים. והיא נראית מדהים, עדיין. אז uh, אנחנו נשמע את השיר. עכשיו, הקליפ uh, ביוטיוב הוא קצת ארוך, אז אנחנו לקחנו את גרסת uh, הסינגל. של ווסט לייף או של בילי? של ווסט לייף, כן דיברנו על קלודיה שיפר, אז נביא את ווסט uh, לייף כמובן. אחלה ביצוע. אבל זה ביצוע שהוא ממש ממש זהה למקור. אז יאללה, Uptown Girls. ווסט לייב, בילי ג'ו, לא חשוב, זה שיר ש... אחלה שיר. אחלה שיר, בטח. כי הביצוע שיר. שלהם הוא כמו זה, אלא ביצוע של ממש, המקור. ממש, ממש, קופי, קופי. וזה בסדר... בגלל שמשהו טוב, למה לשנות? יש חילוקי דעות בעניין הזה, אבל בסדר. טוב, בוא נחזור לירון לונדון. אה, עכשיו, מערכון קצר, קצר-צער, מניקוי ראש. הוא כתב גם על ראש? לא... הוא לא כתב לניקוי ראש. בניקוי ראש כתבו עליו, כי... אה, את זוכרת את אה, פרשת ניסים סרוסי? איך אפשר תמלו? לשכוח? הוא גם סיפר לנו על זה, ניסים. אה, למי הוא לא סיפר? בדיוק. אה, ובצדק, כי זה בוער בעצמותיו. עד אה, ו... היום, אני חושבת. ש... כצלקת, אה, כמחוות אש בבשרו, או משהו כזה. למרות שמאז הוא כבר אה, הספיק לעשות הרבה מאוד דברים. בכל אופן, למי שלא יודע, תקציר הסיפור הוא... שלירון לונדון בשנות ה-70 הייתה תוכנית שנקראה טנדו. Mm -hmm. טנדו זה בארמית, שניים, מפגש בשניים, שניים, לא יודע, טנדו, לא חשוב. והוא היה מארח שם אה, אה, אנשים מעניינים, והוא אירח שם את אה, ניסים סרוסי. שהיה זה מאוד אה, מצליח. כן, כן, שצץ, הקריירה שלו הייתה בעיצומה. והוא שאל אותו כל מיני שאלות שלכאורה נראו קצת, קצת גזעניות, וקצת מתנשאות, וקצת אשכנזיות. קצת מעליבות, וקצת ירון לונדוניות כאלה. אז בניקוי ראש עשו על זה פרודיה, כשבתפקיד תואם ירון לונדון דוביגל, ותואם ניסים סרוסי, זה שבתאי קונורטי, זכרו לברכה, אז הנה זה קצר, אבל... מצחיק. אני חושב, כן, הנה. לא, זה לא מצחיק, באמת, זה לא מצחיק. כמה פעמים אנחנו יכולים לשמוע את אפטאון גרל? תוכנה, אתם יודעים, התוכנה הזאת לא, לא מי יודע מה. עכשיו אנחנו ננסה להביא לכם את מה שהבטחנו. הנה. הדבר המשונה של תוכניתנו ערב, טוען שהוא זמר. אתה באמת חושב שאתה זמר? כן. רק בגלל שכל מיני יצורים בכל מיני עיירות פיתוח, רובם אגב לא אשכנזים, מעריצים אותך? אני חושב שאני זמר בגלל שאני שואר. אתה גם כותב את המילים של הדברים האלה. כן. תגיד לי, לזה ולזה אתה קורא שיר? בצבא היית? הרי אתה לא מטר שמונים, אתה גם לא אפולו? אולי אני אנסח את זה בצורה אחרת. אתה מכוער, אתה גמד, אתה ממרוקו, לא? מתוניס. אותו דבר. מה הם רוצות בך? למה הם שולחות לך מכתבים? מי אתה בכלל? למה רק לך מגיע? איך אתה עושה את זה? מה אתה עושה להם? תגיד לי. תגיד לי. תגיד לי. תגיד לי. תגיד זה היה קצר, זה היה פוגעני, וכן, היו לנו, אני חושב, עוד uh, קצת uh, ירון לונדון, אבל בינתיים, אתנחתה okay. תרבותית. אחר כך נדבר על זה. not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead, and some are living. My life, I've loved them all.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 and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more. Trabuti. Sexy. Beautiful. Very beautiful. And a scotty like you need. Sean Connery. הג'יימס בונט הכי טוב לטעמי. ושון קונרי, סר שון, ביום שלישי, מחרתיים, בין תשעים. וואי, איך הזמן רץ. איך הזמן רץ. מצב רוב גם לא כל כך טוב, אני מבינה. כן, בגיל הזה דברים מתחילים... ועדיין תמיד נזכור אותו כג'יימס בונט השרמנטי. כן. אז מפה נאחל לו... המון בריאות. ומזל טוב. עכשיו אנחנו מוכנים לטוס במטוס סילון של סטיב מילר בן. ריב מילר בנד עם ג'טר uh, ליינר, -לא, מטוס סילון, זה מ-77 הדבר הזה. Uh, טוב, אז uh, לאיפה נטוס? אנחנו לא טסים לשום מקום, אבל uh, עכשיו שהשמיים נפתחו קצת, אז uh, סימה וארווין מנסים uh, לטוס uh, ליוון. זהו זה. למה תור לא זז? איזה תור לא זז, סוף סוף חול, אני כל כך אוהב את יוון סימה. כל כך התגעגעתי ליוון. טוב שפתחו את השמיים, קצת אטומה, אני נולדה על אטומה. נלך לטוורנה, נאכל ציזיקי, נרקוד ציק טאקי, בסדר גמור, 598, 599, בבקשה, 600. יופי, זהו, סטופ, אתם לא יכולים לכנס איס. מה זאת אומרת, בוא נכנס. יש לנו כרטיסים. אני מבין שיש לכם כרטיסים, אבל פשוט לפי ההסכמות בין ישראל ליוון, מותר עד 600 תיירים, ואתם 600 תיירים, 600 תיירים. אז מה את רוצה שנסעו חזרה לישראל? חס וחלילה, נסעו את המדינוקן ברגע שזוג יושב, אתם נכנסו. אה, נהדר, אוקיי. מה, אוקיי, נהדר, הספאנו עוד כמה עכשיו, אנחנו צריכים רק שזוג היי, ירדין, די, תירגע, אל תהיה עצמא. אל תגידי לי תרגע, אל תגידי לי עצמא. זה לא טוב לך לבסוריאזיס. קראתם לי? אין לבסוריאזיס, לא? מה השם? טעות. זה שם שלו, בסוריאזיס, אל תגידי. בסדר, קריבלוי. סליחה, אדון סוריאזיס, אולי בכל זאת את יכולה לבדוק אם משהו התפנה? יש לי, אני חושבת, מקום לשמונה אנשים. או, אבל זה שמור. רגע אחד, יש לי מקום אחד בחוץ. איפה?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 נפש! נפש! נפש! נפש! נפש! נפש! נפש! נפש! נפש! איך נירגע? זה כבר נפש! נפש! נפש! שימה, אני עושה עבודה! ארווין, תירגע! תראה מה אתה עשית! תבדקי אולי בכל זאת יש לנו איזה מקום. אני יכולה, אם תרשו, להפנות אתכם או לבית חולים או למדינה ירוקה. מה ירוק עכשיו? בלרוס. בלארוס נהדר. מה יש לעשות בבלארוס? אחותי דינה הייתה בבלארוס לא מזמן, סיפרה שיש שם המון אטרקציות, נהדר שם. מה נהדר? הדרקציה הכי גדולה זה תפוח אדמה להסתכל עליו איך הוא גודל הזמן יש שם מפגנות. די, די, ארווין, תפסיק להיות שלילי. מתי הטיסה הקרובה לבלארוס? הכי קרוב שזה מחר באחד וחצי בסידור החוזר. בסדר, אנחנו נלך על זה, נירגע בינתיים, יש לו מרשם לקנאביס. מה אמרת? תגיד לי משהו עם... גם קוראים לו קנאביס וגם פשוריאזיס? הוא גם יהיה פה מחר בחיים ורדש בשידור חוזר? אתה יכול לעזור לי עם המזוודה הזאת? פשוט יאללה, גם קנאביס וגם פשוריאזיס, איזה סרטאר זה יורגוש ודלרס בפנטהאוס. לא, אני אומר, לא, אני לא ניגש איתי בשבילך. בסדר, לא חשוב. תגיד להם, אולי אני אבוא. הוא יכול גם לבוא. מה? לא שמעתי את שם. או שאני תגיד לו ליורגוש שאני אגיע, אני אדבר איתו, לא? הכל בסדר, אדוני. אפס. אפס. ולא אחרי. טוב, תראו... קוראים, קוראים. תראו את זה ביוטיוב. כן. תראו את זה חי, תראו את זה לא חי. תראו את זה בחמישי בערב, תראו אבל תראו, כי הם שווים, הם מצחיקים, הם קורעים, הם שנונים, הם חדים, והם לא עושים חשבון. ואם אתם לא נוסעים uh, ליוון, אז אפשר להביא את יוון לפה, כמו ש... שארי עשה בשנות ה-60. אנחנו בעד. יאללה, נעשה סרטאקי עכשיו. למה לא? על השולחנות. מה השולחנות? זה צר כאן. אבל הנה, ארי סאן.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 רקדנו, שמחנו, שתינו... שברנו צלחות, שתינו עוזו. לא, יש, יש, יש פה צלחות פלסטיק, ואני שותה מים, וגם את לא שותה עוזו. אבל אפשר לחשוב, כן? לשות עם מים, או עם איזה יופי, טברנה, עניינים. הרבה זמן לא שמענו איזה פרודיה על... פרודיות קורונה נחמדה, נכון? אני תמיד בעד פרודיות נחמדות. אז בואי... מי עכשיו? הנה, תכף תשמעי. שלילי לקורונה. איזה משפט מדהים. שלילי לקורונה! אין לך נגיפים! גם אם נדבקת, זה לא סוף החיים. עכשיו מהסטורי שלך? שלילי לקורונה. שלילי לקורונה? כן, זה מה שיצא לי בבדיקה. אז למה בידוד? אין לו כלום, אבל השב"כ יקנו אותו. שמע, ילד, שני המילים האלה יפתרו את כל בעיותיך. נכון מאוד, קח את בומבה למשל. כן. כשבומבה יצא לחל"ת. בקרבה של חולה מאומן. יפה מאוד. תודה. הרסס שהפיץ היה איום ונורא, כל חיות הסבן הנדבקו במהרה. לא היו תסמינים, בבידוד סתם נרקב. זה מחריב! אין לי טעם וריח עכשיו! בבושה! הוא הרגיש כל השם! עוד החליף את השם! השב"כ כן! ואז השתעלתי! רק לא עלי! שהכניסו לי את המטוס ל... פומבה, לא לפני הילד. או, סליחה. שלילי לקורונה, זה משפט לא מדהים. שלילי לקורונה, אינך מגיפים. גם אם הדבקת, זה לא סוף החיים. תעשי, ינן. עכשיו הסטורי שם. כולם צופים, שתלך הקורונה. ברוך הבא למלון הקורונה. כאן אתם מבודדים? כן, עושים פה כל היום מסיבות מעל האש, ראם? תודה, אכלתי. Uh, לבריאות כבר. תודה. הדבר החמוד הזה, שנמצא ביוטיוב כמובן, בהחלט מקסים. של גיא קפח ואוהל צברי, וכל הכבוד להם על הביצוע הזה. כן, אבל... ממש תורם למקור. אבל, זה עשה... זה עשה חשק... ועוד אחת? ללשמוע את המקור, כי אמי מנדלמן, ששר כאן עם תומר שרון, אקונה מטטה, אקונה מטטה, מחר בן 70. מזל טוב. אז הנה המקור. המקור, כלומר, התרגום למקור מתוך מלך הרי. כן. אקונה מטטה, לא טירוף חושים. שלא תדאג עוד עד לסוף הימים. תסגד לך, תורת חיים. אקונה מטאטה. אקונה מטאטה? כן, זה המוטו שלנו. מה זה מוטו? לא כלום, שלא ימות מהמוטו. שמע, ילד, שתי המילים האלה יפתרו את כל בעיותיך. נכון מאוד. קח את פומבה למשל. כן. שפומבה היה צעיר, חזיר יבלות צעיר! יפה מאוד. תודה. הריח שהפיץ היה איום ונורא, כל חיות הסברת הסתלקו בנרע. נשמתי רגישה, אך אורי גס ואב. זה מכאיב שקרובי לי מפנים את הגב. ואו הבושה! איש כושר! עוד החליף את השם! ותמיד כה סבלתי, בכל פעם ש... או, קומבה, לא לפני הילד. או, סליחה. אקונה מטאטה, זה משפט כובדים. אקונה מטאטה, לא פירוף חושי. הבא לביתנו הצנוע. אתם גרים כאן? כן, איפה שבא לנו. כן, הבית הוא איפה שאתה נמצא. יפה. אחלה ביצוע. אנחנו חוזרים לחתן היום הולדת מחר, שהוא ירון לולדון. והנה שיר מ-1969 של להקת פיקוד דרום. לא הרבה מכירים אותו, הוא נקרא תהיתי, למי שרוצה לנסוע רחוק, כן? תהיתי בט' או תהיתי בת'? בהיי. תהיתי. אסולן. תכף תזיהו אותו. זה מטיקס. וואלה. כן, זה מ-69. הלחן דווקא של דרורה חבקין. דרורה חבקין. תהיתי. נשמע קצת על תהיתי. like <laughs> חשפנו שיר שכמעט לא שומעים אותו, בכלל לא שומעים לא אותו. לא אפשר להבין למה, בלי להעליב. אלע, לא, אבל את מעליבה, לא, את באמת מעליבה. אני מבקש לא להעליב, לא להעליב. תלונה בכתב לא, בשלושה העתקים. לא לא יש סיבה שזה לא, לא, לא מושמע. לעליב. אז לפני שאנחנו ניפרץ... כבר עברה שעה? מה לעשות? מה לעשות, ככה. שעה מגיעה לסופה, ואז מתחילה שעה חדשה. ככה זה, דרך הטבע. אז לפני שאנחנו ניפרד, אנחנו כמובן נאחל לירון אה, לונדון שוב מזל טוב ליום הולדתו ה-80. ונגיד תודה רבה. נגיד תודה לדותן ביבי, שהוא הטכנאי שלנו. לך, אהרון. ולעמיר. ולכם שהאזנתם לנו. כן, אתם ברדיו קסם 106 FM. ואנחנו מקווים שנהנתם. עכשיו, okay. ננצל את העובדה שיש לנו מצד אחד את ירון לונדון. ומצד שני את מתי כספי, ונשמע את השיר הכי מפורסם שלהם. זה שיר שהזמינו מתוכנית הרדיו שהייתה אז בשנות ה-60, תחילת שנות ה-70, דורו ומי עוד, הזמינו ממתי כספי את הלחן. הוא עוד היה בלהקת פיקוד דרום, אבל די בשלבי שחרור. ורון לונדון כתב את המילים. וזה השיר הנביא, על אליעזר בן יהודה. שיהיה לכם אחלה ובוא שבוע. ובוא נזכיר עכשיו שהביצוע המקורי של חווה אלברשטיין, זה מתוך תקליט שמתי הוציא בשנות ה-70, צד א' צד ב'. אולי בשבוע הבא נשמיע את הביצוע של חווה <ש> ל... נראה. אז uh, שיהיה לכם uh, שבוע נהדר ובריא. ותחייחו. בריאים, זה הכי חשוב. אז זהו, לא, תחזרו בשבוע הבא, יהיה עוד, עוד משהו לא לצחוק איתו. פה.